Космонавти Космонавти – люди, які здійснили політ у космос після спеціального курсу навчання і тренувань. У США їх називають астронавтами. Експерименти, що їх проводять космонавти, допомагають розкривати таємниці Всесвіту. Всього за кілька десятиліть, що минули з моменту першого космічного польоту, людина побувала на Місяці – і створила пілотовані орбітальні станції. Робота в космосі До обов'язків космонавтів входить підтримка в робочому стані устаткування космічного корабля, виконання наукових експериментів, запуск і ремонт штучних супутників. Космонавт-пілот повинен бути висококласним, професіональним льотчиком, а космонавти-дослідники – досвідченими інженерами або науковцями Перевантаження Космонавти повинні бути готові до незвичних умов існування в космосі Вони вчаться витримувати перевантаження які виникають при старті і приземленні коли маса тіла зростає в 6 раз Щоб звикнути до невагомості космонавти проходять тренування у велетенських резервуарах з водою і в літаках, які набирають значну висоту, а потім пікірують униз. Космічна хвороба У перші дні польоту понад 40% космонавтів страждають від космічної хвороби. Відсутність сили тяжіння негативно впливає на вестибулярний апарат. З цієї ж причини в їх крові зменшується вміст червоних кров'яних тілець, що переносять кисень, і в них виникає відчуття втоми. Космічний спортзал Перебуваючи в умовах невагомості, космонавти можуть підрости приблизно на 5 сантиметрів. Водночас серце, м'язи і кістки слабшають. Небезпечні зміни можна попередити за допомогою спеціальної дієти, а також комплексу фізичних вправ у спортивному відсіку корабля. Допустимі межі Космічні кораблі постійно піддаються бомбардуванню радіоактивними частинками, безпечними для жителів Землі, оскільки їх затримує земна атмосфера. У кожного космонавта є прилад, який показує ступень опромінювання. Допустима кількість радіації, одержаної протягом життя людини, становить 100 рад, одиниць радіації. Отже, час що його може провести в космосі космонавт, обмежений, тому експедиції на Марс чи ще на віддаленіші планети небезпечні для космонавта, адже політ триватиме понад два роки. Ані днів, ані ночей. Обшивка космічного корабля, що перебуває у відкритому космосі, може охолонути до мінус 200 градусів і нагрітися понад плюс 100 коли корабель нічим не захищений від сонячних променів. Тому надзвичайно важливо підтримувати постійну температуру всередині корабля. У космосі немає ні дня, ні ночі, але космонавти дотримуються режиму, який імітує зміну дня і ночі на Землі, і знають, коли потрібно відпочивати, а коли працювати. Цифри і факти Космонавтів у США називають астронавтами У 1957 році СРСР послав у космос першу живу істоту – собаку Лайку Капсула космічного апарата не повернулася на Землю і тварина загинула у космосі Найдовше у космосі перебував російський космонавт Валерій Поляков у 1995 році він провів на орбіті 439 днів. У космосі побувало понад 350 чоловік. Іллюстрації Юрій Гагарін, СРСР Перша людина, яка здійснила політ у космос. 12 квітня 1961 року Валентина Терешкова, СРСР стала першою жінкою-космонавтом 16 червня 1963 року, Восток-6. Командир Аполлона-11 Ніл Армстронг США став першою людиною, котра ступила на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року. Важлива частина підготовки космонавтів – тривалі тренування у Велетенському резервуарі наповненому водою. Його називають симулятором невагомості. На подібних тренуваннях космонавтів учать діяти в відкритому космосі. Наукові експерименти в космосі допомагають зрозуміти, як відсутність сили тяжіння впливає на живі організми, наприклад, на рослини і риби. У космічному кораблі і люди, і всі незакріплені предмети Вільно плавають по відсіку Космічний скафандр і рятувальна сфера Для робіт у відкритому космосі використовується космічний скафандр з рухомими з'єднаннями, який захищає космонавта від радіації Спеціальна рятувальна сфера служить для переміщення космонавтів між кораблями в аварійній ситуації Космонавти використовують інструменти, спеціально пристосовані для роботи в космосі Космічний скафандр складається з 15 захисних шарів Космонавти перемовляються в космосі за допомогою мікрофонів та навушників Відеокамера фіксує всі дії космонавтів Уранці за спиною, радіопередавач і запас кисню на кілька годин Підігріта чи охолоджена вода трубками нагнітається в скафандр, забезпечуючи сталу температуру тіла космонавта. Щоб не полетіти у відкритий космос, космонавт закріплюється на спеціальному важелі, що нагадує підйомний кран.